egite maitea, Bentita pesa Amestea ez da saltzea, baltzea, Honna baiion harttzea, nahi esatea, Baloratzen gauz bizitza, Baloratzen gauz bidea, egan egiten maitea, Bentitaesa jatzea, Amestea ez da saltzea, lasai askosa baltzea, onena baiion harttzea, nahi dute na esatzea, Baloratzen gauz bisitza, baloratzen La xaita suna La xaita suna La sarta horetak kauttxino Esprizixi arma Zu Datuneeri Erezkoan maika, eprimitzen bat zaitut marka Bela zudan zerioz txantxa, kontra xanka Euskal zaindia jarriko dante Nere kontra, maite dut erronka Ner run, run runka, rap polborategi Nake ber kontur rap da marrak tegi Haudan izuritazuneri Kaus batein zaindari, libra albedriaren luxuri Beti fresko, beti sortzen olangeragu Altxaskua kadarra jarri guztatzen bat zaitzu Nizuritazuneri filin dakriu Hurrerriak horrela sortuta hori zordiogu Beti fresko, beti sortzen holangerak gu Artzaskoak adarra jarri gustatzen bat zaizun Itzuribazun erin filin daklu horrela sortuta hori zordiogu Oie ziñastu Hau da gure leku galaksian Hor zaus joan zaite zegan. You can ask if you want Euskara resistentia no es elku Kusklan, pantera beltzak Historia ikasten duela zen Baipanekien dena zegoelan kazgora Horain hemen gaude Bekiratu bertan Harri hoi berri, ziten euskaraz Gera igual que Danan sortu Danan sortuzan, infernuko zubian Dau dehotzen al kompás Apilzala emendik, kartu joan ta eman Hau ez da geldi Tu kablas de mi, txikitatik argi Hora henguen dizurita zuneri Isuritasun eri beti fresko, beti shortse no langera gu Altxuak jarri gustatzen bat zaizun Isuritasun eri filita cri pure ria corre la sortuta horizordiogu horia siniaztu beti fresko, beti shortse no langera gu Altxuak aldarra jarri gustatzen bat zaizun Isuritasun eri filita cri pure ria corre la sortuta horizordiogu horia siniaztu Kontxumismo, erabilita bota, jabetzaren irrika, portararen arazoa, ez daukazun diroa gasta, kontxumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala, arma irubeteak, bidaiak, kotxeak, ateak, reditu txartelak, mekanika, betu mekanika, kontxumokon putxioa, atxekabe pertsonalaren aliatu gizarteza maztuna, zinbozioa, gezurrutxa, hitzea ardagoen, sistema bautabanen, hain, hon makiña, eta Raitan aposto botazak dirua, burlarra jarri tira gimnasiora Jota juntsako rinka amantzioren gara zure diruen motera, motera. Koserak zau de torri frankiziora, Hamburge pizza dokebapa Dominikaren republikan eskadu bultserita Facebook mitik, mm. Instagram, Wallopo, Twitterra Txinatardeen akpuntazko teknologia, zirika, zirika, irikita Gito nik perika, perika. Epeka ordentzeko txartelita, kontxu mismoaren itxaso mugildu, abezik, abeko naufrago, aaa! Ah, segui! Maite dugu zure zabelkeri, aaa! Ah, segui! Ablatu bizitaz eroz bat, aaa! Ah, berri! Perdi. Ta Segi! segui! Banaka, banaka, banaka, banaka pixkanaka, esartzen dute la mekanika, la mekanika, la mekanika, la mekanika. banaka, banaka pixkanaka, la mekanika, la mekanika. La mekanika. La mekanika. Altan dugei xa gogozik Baterria Zupola, internet, MMA, MMA Sexoan den janaria Krisiaren alda panek izi goko duzu eo zazu mentala kordain duta Kontxumituden etarek inoiz kultura Morro lehiatza tartuko zaituztego gorde zuen lekua Kontrofaltxua gaizko keratzen, burua galtzen, xabelkerian Kontrofaltxua gaizko keratzen, burua galtzen, xabelkerian Kontrofaltxua gaizko keratzen Kontrofaltxua gaizko keratzen La propaganda consumismo arimo chic, metede materialismo senzuguak, galdu denaron eta murgildutak, konektautak, monopolizabalean, Iragarkietan miliones. Tiro azkarra evoluzio sakar, superficiala historiaren gertarandanak ez ura investe. Zun lasana, kontatzen ez dana, Asiak alean, mira tu oraña. Menditi haisten den urargia bezala. Gatos berriz. Como el agua clara que baja del monte. Ya lo sabes. Kampoan ere, beti gorañó. Menditi haisten den urargia bezala. Gatos berriz. Como el agua clara que baja del monte. Ya lo sabes. Eh. Ya lo sabes. Es da ikusten baña hor dago. Baldintzatzen du, nahi kakeiago Ez da ikusten baina hor dago Ez da ikusten baina hor dago Hor dago be... Euskal Herriki tira da tolet. Bena norzore guzzio da zer zaziaeta hirioa. Mm. Ertziko honez, Euskal Herrritik girarata tole. Beizean norzone guztita zerta herioa Erko honez hasioritara. Oh. Hasta, Belarra, Pintautak, Chiminua, Espacio, Alchiminautak. Bañolasa y Snauta, Calde, Minenjuana y semea, Grintautak, Kare. Estorci y Sunikabe, mauro paso en el nombre del pare. Trap de la au, trap de la bestia, yo me lo hurmo a lo bestia, dando hostia sin mano, hermano, agito como el jugo de un coño, como dice el negro, tamo, no estamo, vinibes de famu, ocitamo, sin un gramo, esto es por amor, toman daño morare sin susto que con su clase randiki ikusigou ikusigou caberucita jugaba a ser lobo y aquí se celebra que haga gurialo villa zuena kala. y mira mira ranando como la cara ay ay ay ay ay aquí no estuve me cabe dios postule po aire y dios visita post bestia son las 2 2 aquí no estuve me cabe dios postule po aire y dios visita post bestia son las 2 2 son post Ashola sai post post post Ashola sai Astigoscule, comen dios. Ninja lucea bisintha mot. Eu tirata tole. Lo capace orzone. Sieta c'è senza fiataria erio. Oh, sieta c'è senza Tu minauda Tu minauda Tu minauda Tu minauda Suasi e solutasioneri Ke regasco eredata Lizunkeria Lizunkeria dauela barruan Lizunkeria sartzen da Tazla epaitzen arxibatua Lizunkeria erabiltzen munduan Gauataguna denetarik saltzen Elporkesi ostialega kontrolatzen Y dagar, griezo, brustel, gerilantzen. Trafican estados, ocultan desastre. Obelisco estaltzen fraude. Simbolismo, precario turismo. Tiru a jainko padre. Orregati cordainzen el día del bautismo. Pencha en todas las irías antros. Churitzen da dirubeltza. Sale del club del desfalco. Sexo al freebuffer. Sex Zorgin ikasleta bela gillet deziremen petxortakotake seksual fribufe, nago uh, hurik gabe uh, bakoitza bere gorkoaren jabe seksual fribufe uh, uh, benti denik mundu aldiltzun keri edanta edanta beti egarri basati biurtu du jendeogari gezurra bera jeneria sarri batxot zilexun deten darkeri gizarte kontzetun aska garri maita babesik gabe askoren arte gogitun zare seksual fribufe, uh, arreman libre De sohoreka emocionala poli maitale. Ah, sexual free buffet. Lizuna, ara gui merke. Hoitura, obsesivo, compurtxivo, baterapiazke. Ah, sexual free Sexual free buffet. Mudan ibadira xagnu note. Sexual free buffet. Gau ataguna denetari su jardín fatal esas canciones que tú nascas a darme uh. this is love senti tu charma vieron the vida en vibra ya no se calman. Bizitzen zure pila nahi gaben izurita zuneri ez da elakaio belean zuririko alde zarrean Eta patrol destroyers indartxu barakan Bilbin zurekin gaur gau pasa Uskera los oskars alzanta horeretan Bizkanaka indartzen kulturaren saltxa Kontu berdinarekin datoz Berdin horrela egiten erritmonen gainean Libre gutamundua maitasun airean danak elkarrekin Bide berrian tematen belturraren zama gainditzean Belturraren zama gainditzean pure squat hai andao arnasartu cui cui cui cui pure squat hai andao arnasartu cui cui cui cui pure squat hai andao arnasartu cui cui cui cui pure squat hai andao arnasartu fani dirti che mangò cachi calzaria di crema tasugo dei culle tuo è finiqueto orgizunate la focci no, smaritu chabake vincula guilleaquera dio libre ematen e ma tecnico mirari Kriminezku, la Fari y el Dadi, Kulesquati y tu Yuri Gagari, Mi espacio ha engaude su exuel safari. Nor, nor, nor, es Irak, son, son, son, y su ser, ser, ser, ser, ser, ser, es un estado del ser. Norzón es un estado del ser. Gure eskua, airean dao Guit, guit, guit, gure eskua, airean dao Guit, guit gure eskua, airean dao Guit, guit, guit, gure eskua, airean dao Guit, guit, guit, guit badao gehiu ikasten goa, zur bildu zaitez Denak bagera, eki aldetik oio egiten Toma, esta musika, kural benen oketen benena Tortura y maldición no prospera, solo queremos una vida nueva. Es un telor, tu hace historia. Erdien, ver ayer trayectoria. Fani, Fieruni, abuz, subgoloria. y Zanzer, Euskera, en la polla. Euskera, la polla. Jaquín de sala Euskéle, Río, Soa. Orche, Gakoa. cobra que te fiche, bo. Boa. Gure, Skoa. Eta ereretan gaude Ezkerrik asko bueno, Zintzilik irratiko urterrunan gaude Ezkerrik asko eskerranti dibat, gonbidatza gatik, taldea gara Fani Fieruni Aitor eta Patsekanaki Tan ortzone jauna Oulpinpinela Horrela gustora goz del amor Eskuzabala garela ber Ez izan zaldasunak egon Ez inaukeratu ez badu zua meste Ez badu zua aurrera kultura librea gare Ego aldean, gaiparra aldean Esabutzen doaz esortzen ari garen Me gutxi, ese ojo tambien nos be Fridonzo de kiurtur de pipo elkunduan ere Balof criminesku holako gantxoak sortzen conectaos por algo que no logran entender un mensor que pueda flotar en tu no estés donde estés equity en bacari caldatu poda equity en bacari taquiten gaude la inteligencia colectiva te nutre kolectivazen utre. Intellektua jabetzaldauta Gizartearen benetazto behar batauta Guztioen ondare guztioen saintza Maio saztu garbi kultura libre renaizantza Adi, mena, benzemo Grati, faci, oa, deno, esku, dago Cultura zuntxina iruketa sormen akabo Gratiz, commons, covid Erektikartu rida huelta huelta huelta su nes, Freekultu bles. Busturre hako chuetber, miota res. Oh. Sormenaren apropiazio individualista. Es doa da purekin, ni a dos días vista. Demborarekin, funda hakin, visto lo visto. Terminamos siendo clavos del engaño de cualquier radio. Regim del palo. No somos punta lanza, somos parte del pueblo. Nos la bufan tus banderas, tu miseria, tu reclamo. Huelta su amo, te amo. Ainbez zara bizketxe eta rata, ez aigun gobenei trapa, pa, pa, pa, bere sistemaren borro, ta, ta, ta, ta. La inteligencia kolektiva te nutre, asa kolektividad no se laskupen, guantrapa, gure etxata gure arcupe, batzue eta un familia, incluso estango genuke. De Librea, dende, nazat, dako, libre. Enkilleren e eskubeak, huer matubea ardire, la inteligencia kolektiva te nutre, tela fica coletiva de lutre Ke regasco Io aske Abbestendugo nada che histori Histori Irichiak bete tappo chi kurduri e ustella nari lari Bestiaz gotxok dira, estraperlo Aris ah. Estraperlo Aris, estraperlo Aris Estraperlo, estraperlo Aris Estraperlo Aris, estraperlo Aris Estraperlo, estraperlo Aris Estraperlo, estra aizu estra su. Nitzurita zunerita, su bruh Guk sinzoak bestek, uh, FANIX ezango digu Danazza berdiña somatu Ixurak ez dizu ez erargitzen ulertu Enmeneko gogara begira Elkarrekin biran tira y afloja Eso es mentira, la niña tamin crece Espabila, pero no quiero atarme, voy con marcha libre Botillas Estraperlo Aris Estraperlo Aris Estraperlo Estraperlo Aris Estraperlo Aris Estraperlo Aris Estraperlo... Eta perloariz Pozoi berdia, estoy en mi nube, nube. Fluyo konfani porque me la sube Gara iberria, petiko mugre <risa> Kriminesku zagarra eta surre egiten dugu, nor dago kalean Azkaredo nola, pasioa bai Trafaja longelan, hauzo handen dena Zuborez bazaude, ez dago goezerrez Estraperlo Aris, estraperlo Aris, estraperlo, estraperlo Aris, estraperlo Aris, estraperlo Aris, strapparlo punk strapparlo punk strapparlo punk strapparlo punk o da risurrezioni strapparlo punk strapparlo punk ya parece strapparlo la musica lail sans Rionea, soñuak odea, bezala indarchu izartzen da sarean Igozen la zurra, kigozen golpea, ya no saljako, pero está la pelea Me iguten anxatea observando balomos, comer gusanos, sacar usted la escoa, lo que hasta azbeteak. Oh, oh, oh. Sacan de tu carro de desos obedientes, miles de posturas han visto tus ojos, comunicatze, no sé si lo entiendes, y él lo transmite, euskarak laguntura, quizo, el la aguretza, pide, zapalba, de fin de, de la erosi. Dana es de la dirúa, recuerda que es de un pusi, uh. no que existe uh. duite la mundúa, cala, campanixen, uh. agusi. Cultura izanda librea, betida, guairean aurrea, ni pusi. Vidalata Iguci, oreani Iguci, Vidalata Iguci, oreani Iguci, serdira la speranza perdidata la cirion, problema continuando, si laianza segue, sorduda, sorduda, nostra da, nostra nave, avete dan alto, avete dan alto, parto mosto di alla posto a asto a busto a rautza gusto drogagna asturo sita saldo estoy arto, arto ta za harto musika aukato hartto agutu Norzonegali botaa kumeno norzonegali botaa. Norpongali botaa kumeno, norzonegali botaa. Ituritasunri fan iluminaari zadiri lakuik gouni galari. Naziba ho gure zaari. Eta atzigigula baino betxega. Edu battu danostitian nago. Noan nago ereburua reburua Haetsxetan alhal dago mitxetan al Torduga ah, ah. Torduga Orereza gaude Perdida la esperanza Perdida la insidon Los problemas continúan Si la ya se sortida Perdida la esperanza Perdida la, perdida la... La señora Neta, Miguelesos. Bi spanda norga nor eskarraitu egiten itsu mutugo, kamelu zi saltai atxa. Paque ambisi gaidet gorazetsu antazo. Si irauteko, apurtuko se arimarriponet ancho. Patek ba Jackie Pro no la teraco si urge bacaracocho en busca del semea tal ritmo chacho dig dig dig es un caso amigo de Aditi oro bibi bibi del toro nati bilbao emporio pancasona aguda y curguiza parresca y te ficha gogo de tez erotaxiaro nasa mundo del palo istana doradot esarraito egite litsu gor ca sal fallas más pa que allí se najé goda sexuanka tikasoro estilo voz y los tormenticato y glitter y por por, por, por, por. que sabe aquí mira piloto y se verada norte que tú sabes que tú pareces tú es que te imponen. Impone. hechisingto charma armas, le sperma magma con nada esa cuchillo para que este que sea quitajo de dios presa represo en, en serio, serio es un atropello. Soetak ez dilerra eta urre. Ona sotea nontago zuregurre xume. Sega talde en el tuve, que ez urtero de eskerra eta eskume. N-O-R-Z-Z-O-N-E-Ira gane kon peta. Esta xume horra lopeta eta reloz bada urreko mo feka. Derekin doutenei mille esker. Ipuxiko laizter. Iko nazza besten. Música la il. Música la il. Tiz tanda. Norda nor. Ez garraitzu egiten, ichuputu go. Ka benu, bizal talla zara. Takia bisi naidet gora sexuan, ash. Bistan da. Nordanor. Nord. Uh, Gozadanor. Buklean e, gaudela bo, Ez daldatzen ezer Beti berdinean bain, Kaskakeri eran orain, Se pierde el kontrol orain, Kontrola galtzea Hori e, interesa Galtzea burua yes, Dirua botata bo, Miliko reinoak Beten e, mediokriak Estatu erlikioak e, Buklean bueltaka, bueltaka Zailtasunen frendean Zailtasunen frendean Beran dudan urte Denbora pasatzean Denbora pasatzean Nagitasuna Nagitasuna Nagitasuna Fani! Nagitasuna Nagitasuna Nagitasuna Lurraren gainean Lurraren gainean Nukleak Buklean gaudela Triunfo mediokrida uh, Meten mediokrida yes, Propaganda hori uh, Dago nazioan eh, Berrizkan borata Zientzia bultzatuta eh, Ramba fundazioak eh, Gezurrak mitzioan eh, Lurraren gainean Haukerak uh, bai, botatzen eh, Buklean gaudela uh, Ez dardat uh, Kotola galzea eh, Zaitatsunen frentean, frentean, frentean Beran bora pasatzean Denbora pasatzean Denbora pasatzean Arrokeri, arrokeri Aurreiritzi akalde batera utzi, utzi. Lurraren mendekoa ez dago zaurruti Homo sapiens bildurra asko pakegutsi Erokeriak medio munduaren nagusi Zure Zubriotanean dago, arra bakeri utxada sapiens homo txou Dena dela dira gauran arde bestea Ta-bata ta-ta ta-ta ta-ta Espezie guztiak morroi zakartuta Lurra gortuta, sakada salguta Iomekagoen laksin Kongritiboetan eka zaridautak Suposatu zuten nomada bizitza gantza Errixka fikatu lurran abetu bildura erdurtu Idazkera, piramide egitura Eta boterea, xxtxona bere ante eta irudira Oh! Tienzera, oh. etnologia Aiko daquil d'alegria, kontrol mentala Nasio arteko basakeria, idealismo estándar Razaqueria, sei kien somo Ibarra alduta, eta rapau texo bruta lau Fero gongo nao, goko se kalde batera huzi Lurraren nende kua es dago su <tose> rutin Homo sapiens bildurasko pa Arrokeriak medio munduaren nagusi Zantanak zuren ere gidari Inguruan dauden adibiden menpean Kuantos keren salir Baina komplexu da eta ezin birateran Hortaba orduan gidari Zantanak orren menpean Eternitatean guazuegan ikusen neula superan daukago talentro blues kata del blues ulertengarresto baxa gaizuz se lleva haciendo desandes que tu antes que, tú, antes que carácter, soberbia de dios surrealiburgo gordezen ni dituzte ya sabes no quieren mas luces aurre iritziak alde batera gutzi lurraren mendeku ez dago zaurruti homo sei pies bilduras copa que guchi a rokeriak, medio munduaren nagusi Zunre iziakalde batera jutzi Mazxinado ke Banki mun Uzol rap gomun eskai brun Aldan izurita zuneri beña, eskerrik asko Imitazuna Imitazuna Ideare ikitzen, hitzeiten ik Barcelona Suezara bilintz Ni esnaz Madonna Argiago ikusten, Ar lan derrekin Molotofen Ni zuritazuneri Maske predizen, hause produce Guztoko baino Kalean gaude Sortzen sarea, marakaldotik Bilbozarretik Zure txeraino De che daño la tugañean musicaldean baita hacen ausoti vueltas en ausoraya yeah, yeah. el mundo han vuelta cada emborango as ah, nortapacheco un yeah. tao bidean eh orrela siurpaka estaba de sur y cita disco disco by fresh to vosatu disco a este eniego esto es dedicado Betigertu direne direneia que siempre ha estado Humilta maitakor, berei zaira sarro Kontra san eta murgizene egunero a diario Antihero Ur dilduko gara humilta zunara Antihero Giza gende modernoa Antihero Uniberchoaren aditazun Ez nadin bilatzen umiltasuna Umiltasuna Bere begik garden putzutik begiratzen Gure giroan izan behar dan ausi Vibrazioak oian zunean hau, si. hau. Gogorazan nun aizi si. Gukau no baino besterik ez daute Musika eta umiltasuna Umiltasuna Umiltasuna Estoy sangrío, que esto es dedicado, betiger juego e ondirene y al que siempre ha estado, humilda baita con, meri sal azardo contra Xaneta Murdiñen egunero a diario. Egunero a diario. Y yo Kando dejes de correr, es que aprenderas a andar, entocez podrá saber y sentir lo que volar. Perchona maca al dudo piztupiztia, nizunita suneri dando amor a lo bestia, dizquare nizena zaspi bicoiza, que pesa bachipuesa y pala hostia, goro euskadi atasca tuta, zununtare hostia puta, zutik e dortik alduta, euska luna reza eta gure baita mil duta, ta leñe, Aztecauntri, que nadie te engañe. Kaush, eme, en el siglo 21 Estak soleto tu semen. Erla gazatxe, yes, hartzak ardura, zure, zure buru adago dictadura. Korrotu a galli, no hablo de gandhi. Oh. Iazkeuntri, ah ah ah ah, ah, ah, ah, ah, ah, munduko no so yun xercarioko traste beinspira, ah, ah, ah, ah, ah, entezazabaz du bihurtu bizira, ah, ah, ah, Jarrera finka tu batbi batbi Baurra eta zegabainetaz pik Dizurita zunari trapinza ziberbi Ardura ardo txartoz gaizki Igekizamundura bi aske country Bi bi bi, bi aske country Ah oh. Paris, New York, Tokyo, Berlin E-B-Lin oh. oh. punto de partida Estiu energia, bizia, bizia Punto de partida, estiu energia Milo ikaukera Miratu aurrera Bakoitza bakoitzarena bakoitza dena Bakoitza dena, bakoitza dena, bakoitza dena Ka horregatik Ernanin gauden molotok ikiratik Enzadudatik Tidea yeah, egiten den legutik, enzadudarik Espioan egia, barne kaldeak Xetela energia, zineman handia, zabaltzen izkera, zabaltzelania, pentsatu belean emenda auguria, punto de partida ez ziua energia. Vizia, vizia! Xetela energia, bioi <tose> kaukera, miratu aurrera. Bueno, botako de guazkenegoa. So hey. Bene, qualità e zero gravità. Only the kick maker squad in lugar di Betsuare mai state. E mence Gaule, da quando ha sti trapella madre nanzerghi. Only working, only made it dai due sagas sculto. Che vei cattuta Gaule, è stato doizzarte. Io realizzati a gustau cole. Shake shake, caneghe squade fare macare pepe suditi e figurulent tutti su fede otto scala riditi su ritasso body exclusive su stralla avanguardia insurridasu virtus una e coru eusterà e romanà altarne che hai Ya tú. Agar malgo con seguro. Su guerra que era triste. Sustraya. Atzek aldetik hortik lainoa Katos berriro dizis donosti euria gainean Apestiak alboan sumosko operando danen artean Da berdin zaiteko taitzalean Edo azalean Miratak arela maitalean Donosti bilbo garaikidean Bogeita bat garre mendean Dezurrak bidez luzean Bogeita bat garre mendean Aldatzen doa gizon Aldatzen doa emakumean Kasitu noa zesko mod Musikala hilbolitaka Gortaguna bilbidean, baina orainik ez zindut. Arri busi, vibra-bibran los bizuriz, eta osoan barakaldoen dukarroi entuzorrela da xaxi. Eta zarnanea azta donosti, hori dagoela biran altzatik idazten da utzi. aurre eiritzia, amendikon boboaz, argi pixka temateko dela. Eskerrik asko gustioi. Trenteria. Jugu moituko, Ez bai ez eskatzen beste bat. Bat son sistem dakazute, moro eta estepi. Ostia, vale, venga, venga, venga. Hale, venga, neurritasun. Apatzu bede. Feel like in the norten. Feel like in the south. Feel like in the norten. Maia berean, maia berean, dana parean, kanbora min, kalean, kalean, obetuz, obetuz, dantzatzen jendea. Baloratu bai, orainan gara, bodakitean, eurri berean, lan du behar, papatean, lortzen bai, egitean, mendian, ta, irean gaude, udandantzatzen, egunta gau ez, baita lanen, bakoitzak ze, barruk ditator bai. Suenen la linea mirando a la franz Arrasate bueltan entzuten kalas Oinua korkuak elkartzen Eiratu noson, como pentsapaz Oinka bakitanean musikala hiltan Borraka idean lo familiari maitea No tirando aia amesten Bakizu bakizu lasana Enentzako eginata inoren menpean Inoren menpean Disfrutatzen dogu musika sortzean Musika sortzean Erritmoa mantentzen bai esku aldean Ya, ya, ya, ya, in the sand the red day everywhere like in the north you remember we be like in the sand the red day like in the north ti se d'amore ne urritasu oh oh oh pipella senti sabella biozza chi bella pipella che te lesaiano tu te no bella e gustherenza me anola Hola ciudad, poloto firratia, jarri zure bizitzari bibela, <tara> eta bibela, bibela, bibela, bibela, bibela, bibela, bibela, bibela, bibela, bibela, lalo, lalanololom, lilom, lesol eta sunare pom pom pom pom pom, pom pom pom pom, activa uta progresa y somos fermento generando espuma, lalanololom, lilom, lesol eta sunari al chaplasa, kison, bibala, fa Zazkibik oitza, biogara, dibalata enpogba, prropopo, prrapapa, hau zer da, junda ja, oreka mantendu neurritasuna, eskatzen din barrukoa. Tazen batetan ikusina, den borarikpe, detraz no seket, daizertarako, non me gusta esa bida de loko. Jose, hemen gaude, beti goles, entzun aldek, kasurik ez, soik relaja ibi. Bella, sentís a Bella bibela Bella bibella. Neteles ayena tutel novela, e gueskiaren semeano la bella, hola ciudad. Soyi grela jaibella, ke urave gauren o azisbarne, burubellarri. Buru da go geure gaur, biota mar jangharin urritasu, Hau bai, bagoaz, eskerrik asko, zintziliki ratia, eskerrik askoren eta Tara batzau ziste <tipen> Norzuk dira humilak leialak zintzoak Nortzuk lortu zuten irikitzea leioak Freskatzeko aire geldoak gu, gu taskuat oredetakoak egazkinjo honetan egan dejate desuak falchujatorrak posture olaz usaintzen du gurrunetik beraiek diratsch beraiek diratsch trepalarijac konguan gaude zukatzean hablando de mas vasometre gopa bas baño badaki gulada Don't be down, miya, crea la xicora, Don't you flirto aire que sola Aro berria gara, jera dugu gainean etorriko da Gai ez daude, baina fabrikatzen eskils Eskerrik asko dauden egin eh? Zurekin flipatzen, estatu lapurtzen lortzen duzudana Enbean gotatzen zuzenean, egun sentan deitzen zurekin zoratzen Zergertatzen da, onke no xea facil Badakeka y poco como tú ahí fuera Quieres que siga inaguanto lejos como si quisiera Que no estás encima ni abajo si al lado Que no estás encima ni abajo si al lado Lo Chaga, Begoa, se ni no les queremos Cuantas más seamos mejor pa' nosotros borrokan El barrio se entera Gau y un yuna Y zurita zuner y argitzen. NG la droga del pueblo, mira lo que saca esta kitchen. Musica, sarigara, cabrón, no vengas pasado, no queremos clitxer, rulan con esencia, amor, y por algo será que aquí existen. Hai! Por algo será que aquí existen. Hey, Ello! Izurita Zuneri, mi askerak istioi. Guai, asko disfrutao. Tabainzo, esketa dago. Go go ta so A Hiten Pazktok ent gut ma filtitzenia hocam Tiptu are baby bonrat Zögstei zen nob flatsundza Genak hemen, beratuko zarete? Iaxa geingabe, sozketa datorrelako, oraitxe bertan. Ez urrimatze, baina bertxosko lan beti, pues bueno, nota txarra gateratzen nilun. Bueno, lagunok, oraitxiritxira, bahagazute bakoitza, da, sozketa garaia, bahagazute bakoitza, zuen poltsikotan, kulerotan, Mm, galtzer titan Akaso Oloko paper batxo bat Lasai, ez da biarko boska Boska aleno dan deu ya Horaintxe Etortzenaz, zintzilik iratearen Zosketarik iruzurriena Tongo total Fijatzen bazarete eh, Justo San Mateo bat komama bost Tartean, eta San Esteban, ae, San Sebastianen artean, dakazute zenbaki bat, bai? Adiegon, gogoratu zenbaki ha, memorizatu zeak, gero, baztuko zaizue. Ordun, eskatuko detena da, esku inozo bat. Eta, helia zanez, luzatu diat eskua, hemen dago. Baina, gorpuri gabe. Non dago gorputza, zintziminoa, gure zintziminoa. Txalo bat, zintziminoari, txalo bat. Esan behar dugu hemen ez daela esplotatzen animalirik, eh? Bere etorri dela, hai? Bueno, bueno, bueno, leheno esan du esplotatzen dugula, baina bueno. Argi gara dira, nire da irurugaita bat, gero tongoatze gotego, vale? Zeman didatezen baki bat, ez dakit. Bueno, eskuin oso. <risa> ah, bale, txoin, choi, txoin. Ah, ez, es, eske que bestela gian ezin dezu atera. Karo, hori da. Eske que dakagoia daktilarra. Bak izute bakarri dakatela, e, noa da, zea, e, australako animaliau, e, arboriko ladana. Koala, koalak badauzka, atzmarkak. Tximinu ekez. Horregatik handa libre, bai? Libre la like chimino in the night Michael chimino Bueno Oso Ondo Así con ea irugarren saritik Oso raza da matematika gainitu baizute ikolan bateti behatzi arte 82 sarrera egondu dia 80 guchi Ordun lengo se maquia behatzi bada kanpora Cela 80 mapiko personas gaude hemen Edo bai baina ez dute zen batzen Ordun Lehenengo zen batia! No, decenas de millar... Dezenak, venga, Tori, hala. Nos vamos dezenak. Venga, vamos dezenak. Zein da, tximino? Bederate. Beder <risa> <risa> bueno, utzi kampuan. <risa> jo, lehenengo esku inozoa eta gaina begia dauka eskuan. Bueno, utzi gero lako, hori unidad geratzen da. Ez aki no esaten dan Euskaraz, keniskalduan berrian ez da, ez duen gaititu euskaltek Nola da, unidad? Nola? Ah, vale, bueno. E, 666 ez da ez da esitzen. Gorde, gero, sartuko dugu, denok, zarete zea, eh, testigu. Venga. Lene gozzen bakio da, irugarre zaria. A beh, zintxibino. Bi dut. <laughs> Bi, a beh. Bat, bat, bat. Bat, bat, bat. Ez ke atz taktilarra. Ez es ke que behar da analgikoa, ez da digitala. Eh, bost. bost. Irugarren saria, bost, bale. Orain sartzen degu dena. Bost eta bederatzi barruan. Txoin sartu. Atera, atera eskuagabe. Ez aukaz errez. Hau da txan, txatxan. Venga, horregoa. Psh! Bost eta... Bost! Bost, bost! Berroita babos? Norbaite dauka? Ez zine sinetxi. Renuntzia dago? Erretzen ajun bada? Iztorrai! Tokatuko zailo eta amin bizia, baina bueno. Ez, vale, pues venga, ur, ez baurrengo, txan, venga, beste bat. Beste bat! Bota... Aterazguain. Eh? No, no, Sartre, Sartre. Oraito, oh, berriro. Le lengua. Vega sin ánimo. A ver, venga, vega. Senda, senda. Tutan claro, tun es que me estés que te pisca a zalla, ¿no? Lau. Sariño galau, vai. Ber... le lengua, le lengua. Barruradoa. Venga, laua de tu teno ánimo, va, di va. Venga, urenga. Bingo! Ez linia, edo marra, batzuk marra. Komunean ezin da sartu, eh, por txerto. Sartu e, daiteke baina ez marra. Sortzi! Dau sortzi! Torri! Txalo bat! Opa! Txapeluna... Ostia, ahi abieramate ikuzu, eh? Sari e, bakarra da, baina... Hala! Torri, zuretzako non ezo izena? Jon! Azeizea hemen! Eh, va a parro de piscales, ¿eh? Lo so... hacemos primero. ¿Vais? <risa> Os son dos <no> pasadas, Zoriona. ¡Suerga, señor! ¡Vai! barura, venga! ¡Pli, pla, pli! ¡Venga, sin chimeno! ¡Vota, piñue! ¡Inteligencia dactilarra digitala! ¡Vata, vai, vai! Os son dos, no, ¿eh? ¡Tun, tut, tut, tut, tut, tut, <risa> sí. No, no, puntúa sí. a ver acá cada. Ah, seis. Sí. Seis, sí. sí, ¿eh? Lengua seis. Sí. Vigárrense, maquillá. Choín, choín, ¿eh? Venga, bota, venga, ahora. Opa, sin sí, chimi, no, sin sí, chimi... ¿Sei sí, está? ¿Eh? ¿Está vos? Sí. ¿Y no está vos? Sí. ¿Eh? <risa> ¡Ay, Bueno, bueno, Sí, se dice ya, no. Concierto en tu, Ah, vale, ¿elortu es su aparcatze a otra, gunean? Ah, bueno. Vale, vale. Bueno, eurrengua, azkera, eh. ¿eh? Leren gozaría. Sí, venga, sin chimino. Sin chimino, sin chimino, sin chimino. Ah, ah, sin chimino, ah, ah, ah. sin chimino. Va a ver, Bota, bota, piñue. Seiberriro. Seiberriro. 78 ostia berrio tokatzen bada berrio bosto katzen bada ese eh? es que horia se bu con tu tarto venga bota venga eh por ahí pega haz que se bagiao balator bayes ostia uu uu uu uu uu uu ¿Ves algo? Pensaste en un ilugaita, veía si hagan la ruta narizala, baña, ¿Sorties? vale, vale. Pues venga, a ver hilo, hala, a ver el caldudo, venga, ¿cuál hacen? Tum, tum, tum, sin chimino, sin chimino, sin ah, nada. Ah, ah. Venga, a ver, sortez, la erogaita, hostia, norbaite da que la erogaita zervait. Bai, la erogaita zervait, o sea, la erogaita zarrera saldo de tu la erogaita zervait. Bueno, va, raro, baña, bueno. Vota, venga, a ver, atera. Claro, horrela ya, concerto a tu arte, A ver, venga, venga. La erogaita, No, es inia, justo... Veste la show auda a fuero máximo es. Es de joder, tío. Joder, de tu laguna y esta, abri la hostia, torcego. Cállame, Dios. ¡Weberriro, venga! ¡Sartuf! Fondo daño, sacón, sacón... Hostia, veste, veste. Bueno, vale. A ver, bost, bost, lengua bost, berroguita más, puta, lengua salida, lengua salida, lengua salida, lengua, va, lao, va, lao, va, lao, va, lao, chalo, diva. Zeaiz ea? Zeaiz ea? Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia. Ia, ia, salirik gabe eta bizitzan egabe. Porzitot, so, por zeaiz ez dakit, Ba, azakit, azakit. bai. Bueno, ba, segia berea konturatzen zaren, azakit. vale? Segarrik asko. Hala, orain! Emendik an. Muxu handi bat, eskerra ondillak, nizuritazuneri, tabaz zontan leiz, ze material hau txilt hemen, Jaraitu ezagon parrandarekin, ta venga, gora zintzilik irratila. ¡Tagora sin chimino! ¡Ahora, venga! ¡Zuekin Bass ¡Venga, la uno! ¡Zuechanda!